Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Mirë se takuam në takimin ton të rregullt me këshillat Javore. Këshilla që është votuar më së tepërmi për këtë javë është një këshill që ka të bëjë me regulat që i duen besimtarit në të i kalimin e sprovave. Andaj edhe si zakonisht, duke pasë e parasysi kjo temë është vëtuar mëse tepërmi, dhe të slasë me lene Allahu Gjellë Leola për këtë temë. Filimesht, aje që duat të përmendi është se sprovat janë të lojlojshme, janë të ndryshme.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 par i te i kalun me lehësi. Ka njerë një spruve, me spruve, jo të nga, me gjithat, i duket si një kodr e papërbalushme, si një mal i pat i kalushme. Andaj, shpesh herë nuk në varet nga malsia spruves edhe qëndri minëriut, por në varet nga qëndri minëriut malsia spruves. Për këtë arsuje, këto regula që unë do t'i përmandi sëtë me lena loja leho alla, Nandihmoj në, në zvoglimin e sprovës, sado që a jetë e madhe, sado që duket e papërballueshme, sado që duket e vështirë, me lejen e Allahut të modhnuar. Në çoftëse i përdorim këtë rregull dhe i kemi parasysh vazhdimisht në çdo situatë, kur jemi në sprovë, jemi bindur se me lejen e Allahu xhala xalalhu ose do të tekalohet kjo sprovë me sukses ose do të zbehet ndikimi isoj në masë të madhën jetën tonë. Dhe do të kemi më letë edhe të bashkjetoj madhë sprovë, diri sa të vje koha, diri sa të cektonë Allah gjëlle uale edhe të largohet e sprovë. Nga se disa bre sprovave, nuk largohet me një herë. Ka sprovat që njeriun e shëqrojnë me vite, qëfar të bën njeriun? Për tër ato vite të mbet i rënduar, i dëshpruar, i shgënyur, i ngarkuar? Jo, në duhen regula që në ndihmojnë në të ikalimin e spruave. Por në qovë se spruave kanë afatë më të gjatë, se që ne mendojmë dhe dëshirojmë, nëse jetësin e spruave nuk e përcaktojmë ne, e caktonë Allahu Gjela Gjelaluhu. Andaj, ndodhë që Allahu të caktonë për diso spruave të kenë jetë më të gjatë, se që ne e dëshirojmë, apo ne mërmendi se mund të përbalojmë. Andaj, këto regula, si kur që e cika, ose do të ndikojnë që ta të i kalujmë sprovën dhe të jetë e haruar dhe e kaluar, ose me lejnë e lojën lewala, do të zbejhë ndikimin e saj negativisht të këne në masë të madhe. Dhe do të na e mundësojnë të vazhdojmë jetën duke qenë të sprovuar në aspektës aktuar. Këse fatë këtës ishtë ndodhë të këne rëtjeni sprovë, i paralizohën në shumë aspektët jetës, Njëri ju ka një sprovë dhe si pasoj e kësoj sprove, nuk është më produktiv, nuk është më aktiv, nuk mund të busqeshme, nuk është as i afert me tjerë, rënohen raportet me tjerët. Andaj shika këtë sprovë si në dikon fatkecisht edhe në pjesët e mbetro të jetës. Përndaj sprovet e në të ndryshme. Nuk mund të ndalim në ato. Janë ligja Allah o gjellë lewala si kur të të përmendim. Përndaj mos u shqetësa për sprovën që t nga së është legja lau, dhe mëzdo ka pasme të godit, mirë po shikot tash se si po pozicionuash për bolë kësaj spruve. E për të pas pozicionim të drejt për bolë kësaj spruve, dhe për të qenë në situatë të favorshme, për të të ikalu këtë spruve drejt, apo për të zvogluan dikimin e sa një jetën të unë të përdeshme, duhet të kemi parasysh këto regula. Dhe këto regula nuk duhet që vetëm të indegjojmë, por duhet ti marrim, ti përtypim, ti përtypim, ti përtypim, ti përtypim. Mirë, dhe pastaj ti përzi me gjakun ton, me qenjen ton, që gjithmonë tin aktive, funksionale, t'na kujtojnë vazhdimisht, e jo ti ndejm një herë dhe pastaj të harrohen. Nga se nuk do ta ken ndikimin e vet si duhet. Rregulli i parë është kështu. Ti jesi bindur se tëra e që kanë ndodhur është me lejen e Allahut azh. Anë dotë që kanë këtë kosmos pa lejen e tij. Jo, atëra A edhin Allahu galën të ndë? A edhin Allahu brengën të ndë? Edhin. Dhe kjo në masë të madhe, e liram besimtar nga peshe e sprovës. Pse? Nga se po edhin telashën të ndë? Po edhin sprovën të ndë? Aj që është zotëjtë. Aj që ti e donë dhe aj të donë ty. Aj që të fornizam e të mira vëzdimishtë, kjo regulli parë. Dije se qdo një që të goditë është me lejën e Allahu të zogjelë.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 i gjithë mëshirëshme, që mëshirët i ka përfriqë do gjë, që në bastë të mëshirës e ti nëna e dënë fëmijun e ti, parëmëndaj e këtë zatë, sa i mëshirëshme është, sa tjep shpresë për jetë, sa tjep elan për jetë, sa tjep fuqi dhe energji për ta te i kalu sprovën, fakti dhe bindja, se Allahu që ka të ka sprovë me te është mëj mëshirëshme për ty, se nëna jote për ty është me i mshirë shumë për ty, se baba e të për ty. Madhja është me i mshirë shumë për ty, se ti për vetën të ndë. Në taj, je në mshirë në ti, je në përtsirë në ti, po të ndodh me lejan dhe me djenë ti. Përzijës pro me këtë bindje dhe ma të parën, dhe të shash rezultatet shumë pozitive që dhe të shfa që në jetën të ndë. E treta, ti e shi bindër, se krasë asaj, Se qdo gjendur me lejën e Allahut Azu Gjellë. Se aja është me imëshirë shëmë për ty. E të rejta është, se Allahut Gjellë Wa'ala nuk u të dëshiran rabbet të ti të keqen. Aja dënë Allahut dikuj të keqen? Jo vëllahi. Allahut Gjellë Wa'ala nuk i atë dëshiran as kuj të keqen. Po njerëzdi janë ta që i bën vete së tyre keqen. Allahu nuk i bën të padrët as kujtë, po njerëzdi janë ta që i bën padrët vete së tyre. Allah u don mirë për ty. Nëse të ka sprovuar, ka një urtësi, ka një mirësi që dëshiron të realizohet përmes kësaj sprove. Andaj, holumta për qëllimin, holumta për të mirën e kësaj sprove, ngasë pot vien nga dikush që ta don të, të mirën. Sa është kjo e rëndësishme ta kujtojmë ne kohën e sprovave, wallahi show. Po, është e vërtetë, nëse fokusohesh në sprov, po është e vërtetë. Mir, po puntori cili punon do ku lëdor dhen jsonse mendova të mlodhje, thot vetëm lodhje, lodhje punë, angazhim, dëshpërohet. Por kur i shkon më tek shpërbimi, tek e mira që po arrijet përmes së punës, atë ndije të qomot. Punon me qef, ngasë punon me motiv, e desni një e mirë e madhe për realizohet. Edhe ti Allahu xhallahu wala nuk të rëndon me dënjë sprov, di ora bin dëruar. O besimtar dhe o besimtare, dinë se Allahu nuk ju ngarkon me sprova për t'ju shkatruar, për t'ju dëmtuar.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 Nësi kur si e ceka, Allah u të do në të mirën dhe gjithashtu të regulli vejus, regulli i, past, se sprova silë të mira, kërkaj këto të mira dhe ato këri, në njën e atyre të mira vej e ta, malet past, ësht, du të kesh ma letë sprova. Regulli i past, është, du të kesh parasysh. Mos e fajsa për këtë sprova s'kendë, mos u shqeca, dje, se kjo sprova të ka goditë, si pasoj e mëkateve tua, Allah xhallahu wala thot: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Nukundozh që të ju godit juve ndonjë e keqe, e që mos tiet si pasojë e mëkateve të juaja. Prandaj kemi bër mëkat. Na kemi sjellë kësprovë, kët keqe na kemi sjellë me mëkatat tona, me gjuna tona, me haramat tona, me skelet tona. Prandaj let çrben sprova si përmirësim si pendim të kalaj gjellewala, si largim nga kjeqja, si vetlogaritja, për vepra tona, për fjale tona. Dhe të zbutë të sprova, ka se do t'ja shujmë hajrin. Sa njerët kanë dohtë që kanë rronë në burkë, burgo është sprova madhe, por që fari ka shpirë në burkë? Më katë i tyre, krimi. Andaj sprova ka arë, konform, krimit, më katët. Por, kërë janë futë në burkë, kam pas më tepër ku për të menduar, për të medituar dhe janë penduar. Dhe janë shumë mirë njën dhe Allahu xhallahu ala chua ka thuar këtë sprov. Që s'mos ti i shif në fut në burg, do të vazhdoin me krimin, me mëkatin, ndoshta do zin të zind të vdei kanë at krim Allahu na ruajt, mi dal njëri Allahut përpara me krim, me, me mëkat, me padrejtim nga njerëzve. Ta buru ka qenë shkak që është hakçi këy më udhzo. A nuk ka shkërimat? Kë pra mendo për këtë çështje, do ta kuptosh se ti je Shka këtari i kësoj sprove. Mos kërkaj fajtori ashtije, por u lekohën dhe përndohu para Allah, nëse dënë të largohat sprova. Gjithashtot, regulli tjetër është se që duhet të kemë parasysh, është se në qofës i e sprohumi një aspekt, po ki begati tjera të shumë ta. Sa njërë në dollë që një sprov të avërbën sytë, nuk shojnë gjithë tjetër pas kësoj sprove.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 po që se të nëtoni të nëmroni begatit Allahot, nuk do t'ja dillin në fund kur. Andaj, mos shiko vetëm sëprova, mos të bëhemi gjithë mund pesimista, të zymt, të shikojnë më tëmë në aspektin e keqë, shiko në aspektin mirë, shiko sot mirë Allahot i ka dhenë, dhe jetonin hi në atyre të mirave, zbehet goditja sëprovas, valohit do pësot në maksimum goditja sëprovas, në qofë se ti i aktivizon aspektet pozitive, begatit e mira, Inshallah o xhallahu latikazan. Sonja rfatkesh vallahi Allahu subhanuhu qadhon. I shefmit që ndosh, mashallah tebarakallah. She ka mirçin në familje, ka shtëpi, ka radi, ka shumë sana. Ës provu me diçka caktuar. Dhe fillon të thot, un i miri, un e shkreta, gjithmonë tu vujt, gjithmonë tu ik. Subhanallah. Ës tur për Allah xhallahu ala të jemi më të mirë njas për begatitë shumë të Allahu të Allahu na i ka dhën. Dhe gjithë ato begati ti mohojmë pa shkaktin e sprerjes nga godit. Jo, shikose këqi beqati shumëta. Në ndjetë rregull i vjuës është. Shikose sa so njerëz janë spreruar më keq se ti. Muhamedi ibn Munkadir niara u sprerua me një plag, një varr i doli në dorë. Dhe u erdhi kërcënzës vetëtit i thënë o hoj, ti ke spreruar apo të them apo të shëtson? Tha, "Kjo është mirë, ka pas muziket si në gjuhë, ti në sy çfarë do të bëj ather. Ka njerëz që u dën spreruan gjuhë në në smunje të, të shumë, të në zemër. Qfar bëjnë ata? Ndaj, gjithë moshë i kanë di në diken që e spruar, me këtë se të edhe thuesh, elhamdulillah. A ka pasë mësi të jetë si kërse e spruar? Po, vëllë, ka pasë mësi. Qfar do bëjnë atëher? A do tërëse të e ma vështirë? Po, vëllë, do tërëse të e të ma vështirë. A në i faktë që nuk të ka godit, si kërse e ka godit diken të jetër, duhet që të reflektan të, të, të që duhet të kemi parasysh gjatë sprovëve. Gjithashtot, aja që duhet të kemi parasysh nga sprovëve të regulli i shtata apo i tetë, nukë mërenë si numri, është të dim se natyra e kësoj botë është të sprovosh. Pse që ditësh? Po në këtë botë nuk është normal mos më uspravu. Nga se është shumë normal mos përavu. Natyra shmëri e kësoj botë. Ligjë Allah në këtë botë është të spravuami. Allahu Jalla Wala That, ai që krijoi vdekjen dhe jetën, lë për të provuar ju se cili ka më të mirë veprim. Ai është ai që krijuar vdekjen dhe jetën, për çfarë arsye? Që tju sprovonjuve kush është më i përmirë. A dhe sprova është pjesë e kësaj jete nuk ndodh nganë. Në çdo sot je i begatuar, prit e nesër do të ndodh diçka. Në çdo sot je sprovuar, do të kalon, gjasë kjo botë nuk është e ndërtuar vetëm në sprova por nuk është ndërtuar vetëm në begati. Atë besimtari kur don një sprovë e kuptoan në ndihmë në mënyrë natyrshme. E, e më është presmarr. Atashmë çikojmë çfarë bëjmë? Për mos të vajtojmë, mos të bërtasim, mos të shqetësohemi, mos të bimin në depresion, ah çka më gjetë mu? Jo, presmë ka çën. E presmë ka çën, nëse s'ka godit këtu, pritet me godit këtu. Nëse s'ka godit këtu, godit këtu, dikun duhet më të godit. Ka s'është ligj i xaiyete. Do sprovojmë soti me gjall. Dikush me diçka, dikush me diçka, çdo kurs provon. Ës provu kriesa më e dashur te kallohja e Allahut. Tyre, i i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa sprovoj pataj. Po ti është dikush i privuar nga sprovat, do të ishin të dashurit e Allahut, pejgamberi te Allahut. Në kryet e tyre më i dashni Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Antaj, nëse ata nuk janë privuar nga sprovat, nëse ata nuk janë liruar nga këtë rregull, pse të lirojmë unë vetë? Koptaje regull të jetës, se do të spravosh, do të keshë ma letë. Regull të jetër është që ndihmon në zbutin e spravës është shpeshtaj e kërkimin e falës. Ka, cilë të si tu e stakë fërëla, stakë fërëla, stakë fërëla, o Allah më falë. Istikëfari ka ndikim të madh në largimin dhe zbutin e shumë spravëve. Madje djetarët e kam përmen se kush ka borqe, kush që nërë ekonomikisht dobet, kush nuk ka f Istikfar është ilaç shumë shumë efikas. Po, duhet me bëu po se vetë ansë me mununir. E pa di se istikfari me Lena Allahu xhelaluh ndihmon shumë në kërdhëcim. Andai rregull në zbutin e sprovave është kërkimi i shpirtit i falës nga Allahu xhelaluh. Istikfar. Dhe ashtu për ajo që ta veçojmë është se përmes kësaj sprove është përgatitur një dhuratë e mirë tek Allahu për ty. Çfarë kuptimi ka kjo? Muhamedi sallallahu aleyhi sallem thot, ka nga njerëzit që Allahu për ta ka përgadit një shkall të posaqme në gjenet. Mirë po ata nuk mund të arin këtë shkall me veprat e tyre. Shikosa vukër. Një shkall e caktua, një shpërblem, një hedija Allahu ka përgadit, por unë, te aj, nuk po kemi mundësi të arin me veprat ona. Ma leksht jemi, ma dabë tjemi. Atër Allahu në ndihman, në përkra për të arritë këtë shkallë me qëka me sprova. Allahu, kur sprovanë o besimtarë, Allahu, kur sprovanë o besimtarë, si kur të ceka, Allah nuk do me dëmtu, ku pëtëj e drejtë, bë sabër, të presin shpëllimet të mëllatë, të pretë aje që, do t'i gëzoesh një ditë pëj ditëve sprova që t'ka goditë. Andaj, sprova, të ndihman që të ngritesh, sprova, të ndihman që të arritë shpërblimin, sprova të ndihman që të afrosht e ka Allah u gjellë le uara, në qofë se kështu e kuptan, me lejnë e Allah u të zo gjellë, shumë ma le do të kishë. Dhe e fundit që duham me përmanë është, se kujtoj njerës që janë sëpërvuar, kujtoj Mohamedin sëllë Allahu A.S. i vdëqen fëmijet, i vdëq gruaja, u dëbuan nga shtëpia, u privuan nga pasunia, u akuzuan në ndërë në ti, lejnë le shpifjesh, u than n Siulsel Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Siulselai me sabër, me përulje, përkushtim, me mbështetjen e Allahut që vëlla. Le Andaj leti është ëmbëdhyr për neve, ne në këto sprova këta njerëz. Wallahi malle do takimi. Kur je sprovuar me diçka, ka njerë që janë sprovuar por janë me eps, ku te Yusuf ne alsam, ai ka pasur shumë fti dhe ka bërë sabër. Thuaj, është turp, është turp për Allahu dhe lavala që Yusuf ne alsam të ketë bërë sabër, fillon të ketë bërë sabër aty. Këta në saqën e shembulltëre ime ai tjetri të i ka vdekur fëmiu aty i ka vdekur baba kthi ka ndodh kjo shikon në shembulltërat e mdhall sikur se janë pejgambert dietarët muslimanët e mirë si janë sillë ata dhe të konsultuaret e këtyre shembujve të kthyer të këta shembuj wallahi na i zbus provat na dokët malat kushum se çka ata kanë përjetuar dhe si janë sillur ata përballë të provave me lehen allah xhallahu ala në qoftë se ata i kimë shembulltëra në qovë se dëshrëm timi si kursa ata, atëre, shemë bëjt e tyre, me leje në allaut, do të në ndihmojnë shumë në të i kalimin e sprovëve, ma dje edhe në zbutjen në mas të madhe të ndikimit të tyre negativ në jetën tonë të përdejshme. E nësë Allah në manuar që në ruan nga ato sprovë që nuk mund të i bartim, që janë, me dëvërtet, svidu se për besimin tonë, për jetën tonë. Nësë Allah në malë që mështë nga sprojnë në fejnë ton. Dhe kudë që Allah nga sprojnë, e lësë që në mshiran, në ruan, në mbron, në ndihman që të jemi më të fort pas sprojve, më të qendrua shumë, më stojik, më të afert Allah Gjellewala, më të devat shumë, që të shihet qartas ndikimi i këture sprojve pozitiv, në jetën ton të përdiqme. Këj është aja që patë të dëshirë të thëmë para jush, Lazardi Motra në lidhje me temën çykën i votuar. Allahu ju ruajt ku do që të jeni dhe na mundsoft që gjithmonë mund të jemi në takime të mëndira. Zoti ju shpëlev deri në takimin arsim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.